Sidan 84. Är datorn ledig? Kristoffer är på biblioteket. Han ska låna några böcker och han ska skicka e-post till sin kusin i Kanada. Det finns datorer på biblioteket som man kan få låna. Kristoffer ser en dator som verkar vara ledig. En kvinna sitter vid ett bord i närheten och skriver– Ursäkta, vet du om den här datorn är ledig? Det är jag som har använt den. Jag är klar nu. Du kan ta den. Tack. Vad bra. Kristoffer startar internet. Han läser nyheter på några olika nyhetssidor. Och han tittar om det finns några lediga lägenheter på bostadsbolagets hemsida. Sen loggar han in på sitt e-postkonto. Han skriver in sitt användarnamn och sitt lösenord. Kristoffer har fått ett nytt mejl från sin kompis Mustafa. Mustafa har varit på semester. Han har bifogat foton från sin resa. Kristoffer öppnar bilderna och skrattar högt. Kristoffer skriver ett långt mejl till sin kusin Marcus som studerar i Kanada. Han berättar om vad som händer hemma och hur alla kompisar har det. Han skriver också att han gärna vill komma och hälsa på i Kanada i sommar. Mina, en gammal klasskompis till Kristoffer, kommer in på biblioteket. Hej Kristoffer! Hej Mina! Hur är läget? Bara bra. Jag ska skriva en uppgift till skolan. Jag behöver låna en dator. Du kan ta den här. Jag är nästan färdig. Vänta ett ögonblick bara. Kristoffer trycker på sänd för att skicka väg brevet till Marcus. Och i samma stund, på andra sidan Atlanten, landar brevet i Marcus inbox.